Zingurri hotxak, garapen kontrako eta luraren aldeko irratsaioa. joa. Donan zin, donan zin, wake, Bi azteaz genetik bein, arratsa aldeko sortziretan, antxeta irratian. Bueno, bueno, kaixo entzule guztiak, hemen gaude berriro ere, beste saio batean, kaixo bea. Kaixo, arratzaldean. Hemen txegaude, pili eta mili, antxeta irratiko. Eh, Esatariak. Hori da. <risa> bueno, ba, hasiko dugu gure saioa. Bai, gaurko daukago. Lehen da bizi berri emankizun txiki txiki bat, eta ondoren eh, izango dugu bi atal. Horra horra irun jatorraren atalaren baitan, Oniatz Mitzelena EH Bilduko zinegotziak EH Bizitzaren, irungo udalak, daraman EH Bizitzaren politikari buruz. hitz egingo digu. Eta bigarren atalean, sagarpeko EH itiurriko felisek basoaren garrantziaz hitz egingo digu. Eta ohain berri emankizun laburrarekin. <totipasen> Joanden astean, Europar batasunak, Espainiako gobernuari oartara zion, gobernu honen azpikitura handien politika, hau da, ATZETE, autopista eta autobide politika, zentzu dela. Erabilpen gutxikoa da, kasu askotan, eta zorra bilatzearen eragile nagusietakoa. Ala ere, Azte, azte berean, Eajotak, pse eta PEP-ek AHT aldarrikatu dute e, hauteskunde kampainan eta azpigitura hau ardatza izan da, haipatu kampainan. Eajotako goze, Joseba Arri, a, Agirretxeak barkatu, AHT aldarrikatu zuen irunen, trenbidearen gainean dagoen zubitik. AHT etorkizuneko Euskadiren ardatza dela esan zuen. Aldiberean HTxren aurka dauden diskurtuak ezkorrak eta demag demagogikoak direla esan zuen. Demagogikoak galdetzen dugu guk hemen. Datu gutxi batzuk emango ditugu, baina bertan HTxren aurkako oposizioa arrazoietan oinarritzen dela frogatzeko. Demagogia demagogia txikitzaileak txikitzaiet egiten dutena honen arira joan den Durangoko ferian joan den egunean joan den azteleean e, parodia bat egin zen eta parodia hartan HZT zulo ho beltza dela. E, e, erakusten erakusten zen hai da berak e, surgatzen ditu langileen eskubideak, berak surgatzen du lurra, e, berak e, sururgatzen surgat, du kultura, Dena, dena desagertzen da Zulobeltz, atzete den Zulobeltz horretan. Eta guain guazen datu ekin, datu gutzi batzuk, emango ditugu bakarrik. Ba, Euskal Herrian atzete zare osoaren eraikuntzaren kostea amaika mila milioi eurokoa dela. Balzenekeen ba, HATak Euskal Herrian bi.000 bostehun hekkta lur zuzenean, Zuntziituuko dituela: lau mila berrehun futbol zelai beste gehienak nekazaritza eta baso lurrak. Balzenekien ba, lan konbenioak urratuz, habie eta masaazzpi ordu, Arteko lan egunak egiten direla atxeteren eraikuntza lanetan, kasu askotan orduko lau euro kobratuz, Balz, balzenekien zazpi direla jadanik atxeteren lanetan hildako langileak, Balzenekien, ba, atzet proiektuak Euskal Herrian zuzenean kalteturiko udalerriak egun ta direla. Datu hauek demagogia aldira. Atzo, atzo larunbata barkatu eh? joan den larunbatean, joan den larunbatean. Bi mila lagunin manifestatu ziren donostian metroaren eraikuntzaren aurka. Ba, nahiko manifestazioa rakastatzua dela, iruditzen zaigu, jendeko pueru aldetikan, Eta badakiguk izugarrizko kanpaina burutzen nari dela Donostian eh, metro honen aurka. hain zuzen ere, atera dute holako egunkaria, eh, lau horriko egunkaria, eh, Erdaraz eta Euskaraz. Eta bertan, azaltzen du zer gaitikan Donostiarrek ez dute metrorik behar. Izan ere, hori esaten du ez. E, donostiako, e, donostiako metroak ez dugu nahi, Donostiako metroa ez dugunai behar ez dugulako. Donostia erret er, ederregia dugu lurpean ibiltzeko. Eta halaseio egunkariaren egunkariaren introdudukzioa edo osarrera. Zatorralaia deitzen diote egunkari honi, eta esan behar dugu egun mila ale buzoneatu dutela Donostian, egun mila ale, izugarrizko lana. Homen daude, ausoki delkarte guztiak, hontan sartuak eta jende asko, oso eskatua dago, batez ere jende heldua duelako kenduko diela autobuz zerbitzuak, ez? orain nahiko honak eta ongi funtzionatzen duten autobus zerbitzuak Donostian, ez? Gala se dio Satorralaia egunkariaren sarrerak. Donostiako metroaren pasantearen proiektua Ezkoa Jaularitzako Zailburu Ana Horegik, 2013ko legegintzaldiaren hasieran faraonikotzat fara jo eta geldiarazi bazuen ere, berriro ere bultzada berria eman diote. Parte hartze publikoan abarmen mugatzen duen tramitazio ertzi bat inposatuta horrek haserrea piztu du agintari politikoen jokabideagatik. Metroa gelditzeko Donostiako bizilagunen eta, elkarteen batzarrak ordea gai hori irian eta zoetan zabal eztabaidatu dadin proposatzen du. Eta garraio publik publikoko alternativa malgoagoak, Eta kostu ekonomiko txikiagoak egon badaudela kontutan hartuta, Eusko Jaurlaritzari proiektua geldiarazteko eskatzen diogo erabakiak hartzeko orduan herritarren parte hartzea sustatzeko. Egunkariak atal batzuk ditu, lehenengoa proiektua ez da beharrezkoa, bigarrena zeragina izango du metroaren pasantea garraio publikoan. Sauketak metroan bidaiatzen du, da irugarren atala. Metroa zure etxe azpian, galdera ikurrarekin, nolako hirian nahi dugu. Topoaren hobekuntza metroaren proiektuaren menpe, eta ze alternatiba daude garraio publikoa hobetzeko. Babeenetan, izugarrizko lana, egin dute, donostiako kolektiboek, e, zoriontzeko modukoa, goraipatzeko modukoa, Eta bo, atzoko manifestazioan ikusi zen lan horren emaitza. Mila lagun inguru, metroari ez esan zioten eta hemen bidazo atzingudin, ere uste dut e, l, e, jarraituko balu, hemen ere dago kriston e, proiektu txikitzaie metroa onera ekarriko balute. Eta horren aurka gaude edabat. izan da gure berri emankizun laburra, berri asko gehiago, daude hortikan, urrengo ataletan, urrengo saioetan komentatuko ditugu, gorkoz e, hau da dena eta lehen esan bezala oain, e, gure bi kolaboratzaiekin utziko dizuegu. ba bazar garo gordar bez. Ona arratsaldeon oinatz. Arratsaldeon guztiei bai. Ona medin gaude oinatz mitxelnarekin EH bilduko zinegotzea Irungo udalan. Bai, hala bai. Ados, ba, gaurko gaur ba, gure atalean ez horra horra Irun jatorra atalean Nahi dugu jorratu baina tekan bad ere, ba, etxe bizitzaren kontua. Nola dago gure irian? Bueno, etxe bizitzarekin e, buruan gaiskez badikaut eh badire ilabete batzuk pixa taipatu genuela plan orokorrarekin zenbat etxe bizitza zen hemen aurrera, e, zenbat etxe bizitza inbertsitzen eta esaten genuen, ba, aixa izango sirela e, 6500, 7000 etxe bizitza berri, ez, Eta hoien inguruan, ba, egun e, nola dagoen e, kontu neukitzeko edo zen herritarrek e, irundikan pasatze besterik ez dauka eta oinaurreko auzó berri horretan etxebizitzak aurrera nola eramaten ari diren, ba, e, e, ikusi daiteke, atzeko partean oraindik ba, partzela batzuk e, egiteke falta dire, etxebizitza puruan ba 80 bat izan daitezkenak, eusko jaularitzak ere oraindik baditu etxebizitza batzuk egin beharra eta egite horretan ere, ba, alokairu sozialeko etxe egin behar ditu, gaur egun amasei eraikitzen ari, alelengo lerro horretan, baina pixkata horrela joan da ere, ba, ikusiko genuke, do, topatuko genuke, porzelanaz bidazoa enpresa zegoen e, gunea ere, ba, hor partzela bakarra izan dela eraikia dagoena, eta horrein indikan etxe kopuru handia dago eraikitzeke. Erez, e, horren artesan izan dugu ezela, Orain arteko gobernuak alderdi sozialistak eta orain ba alderdi sozialistarekin batera dagoen Eusko Alderdi Jeltzaleak daukaten etxe bizitza politika ez da batera aldatu eta iruneen bilatzen duten bakarra etxe bizitzak eraikitzea eta iria geroz e, eta bueno ba urbanizatua goa eta urbanizatua ulertuta e, hormigoiarekin e, eraikita dela beraien etxe bizitzarako politika. Eraiki, eraiki eta eraiki, eta benetan dauden etxe bizitza utxeak e, ba e, erabiltzearena, edo gutxienez horiekin proiekturikan ez abian e, jartzearena. Aduz, orduan zure arabera, e, udalari da eraikitzen beharduna duena binen ere gehiago, ez? E, hori lotuta dago espekulazio urbanistikarekin, ez da? Ba, eguk uste du gaiet beharra badago E, irungo beharra bai gazteen aldetikan, eta bai beste gizarteren sektore batzuetatikan, bai behar bereziak dituzten pertsonak edo egoera larria pairatzen duten pertsonek behar batzuk bat dituzte, aloka soziala da ez, horreri irtenbide emateko aukera baina espekulazioarekin eta etxeak eraikitzarekin eta interes pribatuei e, lehentasuna ematen dio eudal gobernuanek, benetan herritarrek ba, dituzten beharrei erantzun e, beharrean. ez. Eta horren e, adibide argia izan da, bazken hilabeta betan, e, entzun eta ikusi dugun e, ikustalaia eremuko ba, plan berezia. Bertan etxe bizitzak eraikiko dituzte, bertan etxe bizitza guztiak libreak e, izango dire eta hor bai agitar garbi gelditu dela interes pribatua eta norbanakoaren interesa, e, promotore baten interesa jarri dela publikoa, interes publikoaren gainetikan, bertan ba etxe bizitza publikoak eraiki bartzirenak beste eremu batera bideratu dituzte, bertan luxusko etxe bizitzak e, egite ahalbideratu du e, udal gobernu honek, aurreko udal gobernuak eta udal batzak ala onartuta itzarmen baten bitartez, eta hor argita garbi erakutsi du dalgobernuak, hori ba, dela beraien asmoa, ez? Interes privatu erantzuterena, publiko erantzun beharrean, eta etxe bizitza eskubide bat den momentutikan, hori ba, bermatu beharrean, benetan ba, e, interes pribatu eta enpresa edo promotoren alde egiten duela udalonek erritarren alde egin beharren. Kontentzioz administratibora eraman duzue ikustalaiaren auzia, Orgabiltz lenean oraindik kan aurkeztu gabe e, ikustalaiako eremuan hainbat e, alderdi politikok, baina baita uzoe elkarte eta e, ekologista taldek ere alegazioak aurkeztu genituen beste alegazio bat egontzen ba epest kanpo izantzena eta onartu etzena tramitera onartu etzena eta e, guztiok e, gure artean hitz egiten ari gara Ba, EA bide juridikotikan zeoz err dien daiteken basusmak baudelako eta gure aldetikan aztertzen adiren pertsonak ba susmago bertan irigintza ikuspegitikan eta lege ikuspegitikan gauza kongi egin ez direla ikusten delako eta gure ustez hori ba, ezin daiteke onartu eta horren aurrean ba, epaitegia edo atal juridikoa da gelditzen zaigun bide. Ba zueman detalle gehiago, poberez? Bueno, eh Zer da egin ez dena? Plan e, ab bat jarriko dut pixat e, e, entzulek ere ulertu dezaten bestela gehi sartzea zaila bai. baldin bada, plan orokorrak fitx bat dauka ere horretarako eta bertan aipatzen zen lau solairu eraiki zitezkela basua, lau solairu eta atiko bat jartzen zuen fitxer. Paasua da plan berezio hoek onartzen du onartzen den momentutikikan eraiki daitekeela basua, lau solairu atikoa eta torreoi bat. Gehitzen diote beste solairuhal gehiago eta hori, plan horokorretik e, kanpo dagoen, eta plan orokorrak zehazten duen zerbait ez betetzea litzake. Eta hori berez, legez kanpo dago gure ustetan, eta hori da, arrazoi nagusietako bat, gehi leheno aipatzen genuen, ba, interes pribatori publikoaren gainetikan jarri eta etxebizitza publiko hori zentroan ere egitearen beharra ikusten dugulako, eta hori gehiago igual ideologikoa izan daiteke, eta beste ikuspuntu batetik kan, baina hori ere e, eraman gogenuke baiaren aurrera. Zeintzuk izan dira beste alegazioen arrazoiak edo funtsak? Ba, alegazio behiena pixate etxe bizitza publikoaren e, ba, beso horretatikan e, gune zentroan ere olako etxe bizitza publikoak egotearena. Azkenean, ezan Miguel Anaka, gero ere itzein godu guna horretan ez, e, irudia da sortziron etxe bizitza publikoara eramate dituzte, ba, beste ere muetatikan ara bideratzen dituzte lako, Hori e, izan zen gehien bat, etxei bizitza publikoarena, bertan dagoen e, faunarekin ere, ba, e, barkatu florarekin, e, e, laua legazioak bideo horretatik joaten ziren, bertan zeuden zuhaitzak ez zituzte errespetatuko, orain aipatzen dute planean e, ba, etxei bizitza bakoitzeko zuhaitz bat elan dutena, berrogeita mar, honor badago magnolio bat egun urte dituena, eta hori desagertuko da beste zuaitze eta zuaitzka askorekin batera, hori izan zen beste alegazioaren zati bat, eta guk e, gurean zentratu ginen e, interes pribatu eta e, publikoaren arteko Ba, ez berreintasun horretan, ez, edo gutxien ez, e, interes pribatua guretzako zer den eta publikoa zer den eta zerri e, garrantzia eman barzailon horretan. Eta azkenekoa eta onartu etzena izan zen gehien bat teknikoa zena eta horrek e, ba, bueno, teknikoki gauza pilla e, zehazten zituen, bai gune berde, bai lenoa ipatzen duen, e, eraiki eta bestelako puntu batzuk eta hori ba, bueno, ez, on, ez aztertzea izan zen benetan horrek e, ba gauza de xente, e, aurka jartzen zituelako plan bereziorenkin. Kontutan hartoz, eh irun bilakatzen ari dela zementuzko basamortu bat, eh eta Ikustalaiaren eh solairu Ikustalaiaren eremu eremu horrek ba oraindik e, dituela, suoaizkak badagola landaretza baliogarria. Eta e, nola ez dago araudi bat ba hori babesteko eta ezin alitzanteko eraikitzea hor? Ez dago inolako e, araudirikan e, e, bueno, lurraren eta e, txebizitzaren e, legeek eta beste bat, lege batzuk be, jartzen duten aukera bakarra da gune guztietan edo ere guztietan e, gune libreak egon behar dutela espazio libreak e berdeak e egon behar dutela euneko batean, lurraren e euneko bat espazio librearekin izan behar du eta hori daiten den bakarra e eta udaletxenetan beste gauza askotan den bezala soilikan legeari heltzen zaio eta legea da e horrean jo iristen gara eta horrikan gora ez dugu urratxikan ematen ez herri batek, iri batek, arnaz guneak behar ditu arnaz guneak, gune berdeak direk zuaizkaz, zuaizkaz zuaizka, eta zuaizkaz osatutako guneak eta horiek inunen desagertzen ari direk, geroz eta gehiago. E, itzegin izan dugu mikrofona hobetan al almirante arizmendi ere muaz, bertan ere alakoak ertatu ziren, eta horiek eldirik dago. Itzegin izan dugu babai matxalagain eta blaiako muñoetaz, itzegin izan dugu e, asko ez, eta geroz eta gehiago lapurtzen ari diote iriari berari arnaz horiek, eta guretzak hori larria da, eta hori izan zen ere arrazoi nagusietako bat, ba, ere horretan ere gure alegazioa egiteko. San Miguelana Kalea gainari eutsi baino lehen azken galdera bat ikustabeia buruz zer gertatuko da altseinako liburutegiarekin ze izango da Bueno, eh, egia da, ez dela publiko egin eta berez ere hori kutxarena da. Kutzak eh, dauka eh eraikina jabegoan baina sesioan dago udalari emana erabilera kulturalerako. Horrelako, adibide gehiago badaude irunen ere, baina ezagutzen ez direna, egez, nik usteut irundikan inkesta bat egingo bagenun mundu guztia esango zukeen. Ez ez, eraik hori udaletxaren da. Ba ez, eta sesioan erabilera kulturalerako. Ideia bat dago, Luis Marianoren eh, ondasun, eh, pilloa e, eman dio familiak, familia kudaletxeari, eta asmoa gutxien ezola batean, hasiera batean, eta hitz egin den gutxiarekin hori izan, ez? Akaso, Luis Marianoren e, museo txiki bat, edo bere ondasunak, bertan jartzearena, eta bestelako erabilera badu. Daino, kontuan eukibar da, eta herritarrek kontuan eukibarrute kutsak zezioan eman diola eraikin hori, Erabilera kulturarako, beraz, hor, norbaitek ideia baldin baditu ikuspegi edo puntu edo atal horretatikan kulturaren ataletik izan barri dela. Bueno, ez da gutxe. Ez da gutxi gutxien ez ez da beste zerbaitetarako, ez kulturarako da eta gutxien erabilera hori. emango zaio baino ikusten da eta arain eguna, azken eguna, eta behin itxita da honetik pasatzen baldin da dozen erritar, ja da, ematen du itxura ese, utzi are, na, bai, ez, utziarena, daube zer eta itxura hori ematen du. Bai, eta bai, barrualdeetan baita batzuk hon bai. ematen du. Ba, zuen zu ino presia da bota lartutela eraikinore. Bai, utzi eingo dutela, ez diotela erabilera, sezu bai, eta... dute ustete alakorik egongo denik erabilera emango zaio. Azkenan e, badauka, ez, ikustalaia etxeak edo eraikinak badauka bere historia eta erabilera bat emango zaio, zehaztu bar zertan ze irisgarritasun aldetikan ez da egokia, dituen maldagatikan. Orain arte liburutegia zegoen, hori zen ere zarrazoietako bat aldatzeko beraz zeozer hobetu beharko da bertara iristeko irisgarritasun ikuspegitikan eta erabilera emango zaiola seguro baita. Eh? Udal artxiboa hor jarraituko du? Udal artxiboaren zati batek hor eh, jarraitzen du uhum. eta beste batentzako ere eta gero gehiago leku gehiago beharko du udal artxiboak. Vale, eh eh Juango gara orain San Miguel Bai, San Miguelanakarekin, bueno, azkene egunetako albistea, ez. E, Jakin jazen, e, e, udalak jada diruko puru bat e, itzartu zeukala bertako jabeekin, milioi berreundairuro eta irumila euro inguru direnak. Eta azken aste hauetan, Irundiko Administrazio Kontxeioak onartu du e, lur horiek erostea. Eta San Miguelanakan dagoen lur e, eremua, Kooperatiba Ferroviariaren lur hori, Akasita bertan e, dagoen eremua erostea onartu du, diruko puru horren gatik, Eta, ja e, da, ulertu daiteke, ba, edo ideiaren bat badukatela San Miguel Anakarako, lehen oitze egiten genuen, hor, etxe bizitza publiko pila ikitzeko e, plana dago, mila egun etxe bizitza inguru dire, hor, zer da berroita mar, baina gehiago, ba, eso ofizialekoak izango liratekenak, baina nor e, urratsak eman dituzte eta gure aldetikan, salatu duguna Administrazio Kontxeioan, eta aurka bozkatu genuen, ba partzela hori ez, elakasita dagoen partzela, erostearen aurka e, ja, e, izan zen gure bozka, benetan uste dugulako ez dagoela alternatibarikan, bertan dagoen e, eta egiten den lan e, horri ez da jelako ematen, eta uste genuen Ez dela beharrezkoa lur gehiago erostea etxe bizitza gehiago egiteko. Hor, ez tabaida auki genuen alkatearekin, beraketsu dela ulertzen, baina gure iritzi eta ergu dibak ditugu. Eta ez tabaida gutxinez politikorretan, ba, batzu eta nik eukin nuen aukera bekin ez tabaidatzeko, guztora ez nuen, benetan ikusten zelako duten helburu bakarra etxe bizitzak eraikitzea dela etzaien porta publikoak, aklibrea diren, etzaien porta eraikitzea da eta hori da beraien interesa eta irun geroz eta etxe bizitza gehiagorekin e, betetzea da. Oraindik an ere, datu ba, bueno, ez e, datu ezberniao aldin baditugu, esan dezakegu 1500 bat bai ziurtatu dezakegu etxe bizitza huts daudela gure gure herrian eta hori ei etzaiela inolako irten biderikan ematen eta etxe berriak, etxe berriak eraiki eraikita eraikitzen ari direla. Uhum. Eta beste egune berde bat eh, pikutara bidaliko luketena, ez, lakasitaren eremua. Bai, partzela hori, eh, herritarrak bueno, e, internet bidez hartzen baldin badire Google eh e, Maps era berzera ikustera, eh, eremu ikalagarria da, hundia da. Eh, dauka eremu hundiena. Baina esan dezakegu baietez gune berde bat edo beste arnazgune bat izan zitekeena hiri erdian, e, ba, aireportuak metro gutxitara aukita, errepideak metro gutxitara aukita, baukera izan zitekeela, baina hori ere desagertu, desagertu egiten da. Eta gu gure garaian, e, bere garaian planteatu genuen, ba, oraindikan playaundin dauden instalazioak, Ba, bertan eh, kokatzearen azkenean beste erabilera bat emateko ez ezagia guztia etxe bizitza izan irungo herritarrek beste behar batzu badituztelako beha eta horien artean ba parke ekologiko bat eta abestuta dagoen eremu batean dagoen instalazioa, ba, bertatik ankendu barra. Bueno, orrera eztabaida izango litzateke, ez? Eh, ara eramatea edo jadanik da, artifizializatua dagoen eremu batetarara Horri ere ez berdinak, ez, da ez norski, bai? daude hortikan. Hadoz, e, bale, orduan e, ikusten dugu Lakasita arriskuan dagola, ez, eremu hori, esan duzun bezala. Eta gero, joan gaitezke horain, gertatzen ari den, irungo erdigunean, cinema, sinemekin, mendibil sinemekin. Bai, hori, da, ez, pixatitza egiten genuen interes publiko eta privatua, eta horreintxe esaten zenuen e, Lakasita arriskuan dagoela, arri-garria e, da, esan izatea ez. E, zerbait publikoa e, izaten den momentuan orduan arriskua ere egotea, ez udaletxea edo Irunbiren eskuetan egotean, ba arrisku egotea bertatik an e, desalojatzeko, hori larria da e, gure ustez eta interes publikoa eta pribatua ze beste adibe bat oraintxe garbi zentroan, e, Mendibil Merkatal Zentroan dauden e, zineak itxiko dituztela ezagutu dugu e, kalean sinadura bilketan ibili e, direlako langileak Eta hor, e, guk e, gure planteamendoa bagenuen, ezagutu bezain pronto, baina e, kopuru finkoa ez genu kanez, e, aurre zuzenketa bat egin nahi genuen, e, udalak zinoiek erosi eta zine publiko bat, zentroan zine publiko bat e, eukitzeko, ez? Gure hala izan beharko luke, udala horretarako dago, herritarrei er, e, zerbitzu batzuk eiskeintzeko, eta alako aukera bat e, ona izan daiteke, ba, irunek ez daukan zentroan, zinerik angagelituko egitzaateke, amaia kultur zentra dago, baina hori ez da zinerako gune bat soiik, eta gure ustez e, hori izan barko luke bidea ez, udalak zine horiek erosi, eta herritarren eskura jarri ba, zerbitzu publiko bat bezala, eta horrekin lortuko egon gaur egun daude langileak ba, lanean jarra hitualizatea, eta, eta bestela ere ba, esaten genuen, zerbitzu publiko berri bat eukitzarena ta herritarren genuke, arabi, eta herritarren msd jarriko genuke, diru erabili eta herritarren msd jarriko genuke espazio gaur egun privatu hori, baino publikoa izango litzakena. Zenbat, e, orden du barko lukeo edalak? E, guri langilek esan ziguten agatikantz, azpire mila euro eskatzen dute e, lokal hori, Lakaixarena da, enpresa batek alokairuan zeukana, eta e, enpresa horrek ja da e, eten egiten du, zeukan kontratua, ba, diru arazoekin da behielako, eta ez dago beste enpresarik, zegoen enpresa bate azken egunetan atzera eginda, beraz, e, egun gutxi gelditzen zaizkie, urtean baitu baino lehen e, itxiko dituztelako eta zazpire un mila euro, ba, irurlogeitan mar milioiko aurrekontu batetikan dirua da, baina ez da horren beste, ez? Eta erabilera horretarako izan bar kolitzak, ez? beti ere obrak eta bestelako e, ba, eraikuntzetarako, ba, eta baiakazo ba, zerbitzu horiek eskaintzeko, ez? Zazpire un mila euro guzti dugu badaudela aurre kontuan eta urratxe ona izan zitekela. Eta alderatzeagatik zenbat ordaindu du dalak lakasita ere moaren truke? Milo bat berru mila... Gehi, berreun da iruro gehi mila euro zerbait. Bueno, hor ikusten dugu, ez? Ba, gauza batzutako badauka dirua, baina beste batzutako... Bai, gauza askotarako dauka, <laughs> gauza askotarako dauka dirua, eta iruro itamar milioiko aurrekontu bat, bada aurrekontua, baina zertarako erabiltzen den, ba, hor ikusten da argi, ez? E, etxe eraikitzeko pres daude lur bat erosteko... Prest daude ikustalaian bezala, itzarme baten bidez, horko e, jabeari diru bate hor ere, et, baina ez daude preste edo gutxien ez dute hori adierazten aurre kontuetan e, zerbitzu bat eskenializateko diru bate inbertitzean. <hum> -huh. Bai, bueno, ez dakit zerbait gehiago. Gehiago bon. nahi duzu, binyat? Gaurko ze igual nahikoa, eta bimik aurrera mikrofonu hauetan. Ba, irunen gertatzen denaren eta informatzen, askotan informazio horikan jasotzen ez denaren berri, ematen jarraituko. Hori, du. esan behar nizunez, batzutan larri zabiltzatezuek e, informazioa askuratzeko ere, naiz eta bai. udal barroan egon. Azken egunetan hori da, ez pixate gizartean eta irungo herritarren artean dagoen e, bolo-bolo dabien e, gaia, espedientetara xarrera, eta horretan jarraituko dugu. Gure lan egin nahi horretan eta herri hau aldatu nahian ba, alik eta informazio behien eukitzen eta besteek dituzten erramienta berdinekin. Gertzien ez, gardentasuna hitz egiten duzenean, benetasko gardentasuna izan da dira, ez? Galdetu barko da zeinten bera gardentasunaren <laughs> <da>. definizioa. <laughs> <laughs> bueno, eñatz, ba, miga esker. Mil eskerzu zu, eh? Bidazoa, txingudi, eremu zoragarria maitatzeko erariko berena ezagutzea da. Sagarpeko itiurriko felisek hortan lagunduko digu. El hombre sin tierra gabeko gizakiaren entzule maiteak, denbora liberriaria hasiera emateko, itxasoak, kostaldea, padurak eta ibaietatik alde egin hau da urreko sistematetikaren urrundu alboetara eta ekosistema jar, lurtarretan jarriko dugu gure harreta. Lurreko ekosistemak zailkatzeko modu errez bat, Bera estaltzen duen landarediaren garaieraren araberakoa eta kompleksutasunaren araberakoa izaten da. Hau da, zelai belardiak, sastrakadiak, charadiak eta garaienak, baso eta hoianak. Azken hauek egitura kompleksutasun eta anistasun espazial handiena lortzon dutenak dira. Baita erakarpen eta misterio gordailu nagusiak izan dira historian zehar ere. Hauekin hasiko gara denboraldiko, denboraldi hontan. Eseugarri Orokorretatik abiatuz, hurrengo ataletan baso mota ezberdinak eta bertan bizi diren kontutxoak ekarriko dizkitugu uin hauetara. Egitura kompleksu horretan suaitza ditugu, baina baita ere suaishkak sastrakak landare belarkarak landare igokariak epifituak eta iratze goroldio eta likenak hemen desberdinta mundi bat egin beharko genuke landatutako basoak diren edo ez eta basoak eta hoienak zertan ezberdintzen direan ere argitu beharko genuke ez baida gauza bera zurreko izpen masiborako egiten diren landaketak hartosail bat bezelakoak lirateke. Soilikan, ba, sortzia ama bosturterako eukalitoen kasuan, edo hogeita mahar berrogei urteako inzin kasuan, itxaron behar dela usta hori jasotzeko. Baina oso simpleak dira, askund, askunde azkarrekoak, eta ez dute aberraztasuna handirik ekartzen ekologiaren ikuspegiigan. Aldiz, basoak modu naturalagoan zeuden landare di bazo eta hoian moten simplikaoiak dira ekoizpen ustiak eta eta esplotazioaren bitartez. Hau maila neurri egokia mantendu eskerro oraindik balio ekologiko desentea mantentzen dute baso hauek Baina, beraietan ere esku hartze askarregia eta handiegia sartu ezkero, pasau hilak ezagut ditzakegu. Kontuan hartzen baezue pagadi batetik zoaztela, askotan ez da ez errentzuten, ez txoririk, ez besterik. Eta hori da, erortzen den egur guztia atera egiten delako, zutarako, eraikintzarako, erodena delakorako. Eta pentsa behar dugu, paso baten dagoen elikagairik nagusiena, zura egurra dela. Tona porzentai isugarri mundi batean. Azkeneko oianak egiko benituzke, apena gelditzen da alakorik gurean. Oianetan lehen esandako kompleksutasun guztia mantentzen da. Oian baten ezugarria justo bera izaten da. Eugurra usteltzen dagoen kopurua, zutik dagoenaren ainakoa izaten dela. Hau da, lurrean nahazmasturik an dauden eroritakoen borr erdi... usteltze prozesu ezberdinetan, hainbat tona dauzka, zutik eta bizi dauden zuaitzenak beste. Eta kontu hartuko dezuten bezala, ez dago olako zaila omdirikan gurean. Lehenetzen horrela. Oian eta bazoetara zuzenean sartu baino lehenago, orokorrian landareak duten eta bestelako izakiak dauzkaten ezeugarri batzuk ekologiaren ikuspegitik kontatu nahi nituzke. Bizitza energiflusu eta materiaren ziklo bat bezala ulertzen dugu. Eta landareak benetan energia gutxirekin lurdena estaltzeko gai izan da horri kontu hartzeko ikus dezagun zer den beharrezkoa. Bizitza azken ian, materiaren fluxo eta energian erabilpen horren bitartez, egin eta desegin ari da bere egiturak etengabea. Eta hori da bizitzaren festa. Hortarako energia behar du, eta energia gainera kalitatea undikua. Eguzkia argila, Ero, loturak kimiko berezietan gordea dagoen energia. Eguzkia da bizitzaren oinarria, landareen ekoizpen almenaren bitartez. Eguzkia energia oso modu egokian xurgatua izaten da landareak duten sustantzia berdearen bitartez, klorofila. Ostoa, benetako Ola bada, fabrika bat. Bere tutuak dauzka materialak eramateko alde batik bestera eta bisiek martxan dagoenean ura askatzen du etengabe atmosferara. Eta horrek zorrarazten du fluxua sustreietatik hartzen den urarena. Bere bihotza bailitzen. Eta berarekin batera etortzen dia beharrezkoa diren elikagaiak. Ostoen baitan daude produzio unitate txikiak, da behaiek dira benetan bizitzaren egitura guztia zortzeko gai diren lantegitxoak. Erundaka molekula klorofila batzuk elkarturikan egoten dira zentroetan eta hor jasotako argia eguzkikoa kimiko bihurtzen dute. Hain bortizki erakartzen du argila klorofila honek, nahikoa dela klorofila gramo erdi metro karratuko, eta argi guztia jasutzeko. Argi dago beraz, eguzkia argi asko baldin badago soberan dagola eta ez dela erabiltzen. Honek muga bajartzen dio landare zelulei eta horregatik oso parte txiki bat besterik ez dute probesten baina ez dute gehiago behar neikoa dute horrekin lur guztia bere alfombra disdiratxua ezsaltzeko lurreko landareak behaien hostoi dagokiona beitzen baldin badegu askoz ere Zabalera gehiago daute lurrak behera baino. Pentsa lur metro karro karratu bakoitzeko, ostoak elkarren ondoan jarriko baganitu, lau eta mar metro karratu, ez taluko dituzkela. Hau da, lau eta mar aldiz, azalera gehiago hartzen du mundu berde honek. Hauek molekula hauek argia dagoenean etengabe lan egin dezakete Eta duten ezauugaria da datorren argi energia hori modu egokian eta gozo efizientean erabiltzen dutela. Berez energia, lana egiteko ahalmena e, bezala e, esan genezake dela. Eta bizitzaren baitan lan hori denbora guztian, bizitzarako beharrezkoa diren molekulak egin, eta dezakinean datza. Hortarako materiala behar dira, batipat, karbono anidridua ero CO bia. Berarentzat ere hau atmosferan oso konzentrazioa txikian dagoen ez, ozekulako afinitatea daukate, ostoak. Pentsatu behar dugu, naiz eta industria erautza sortu zenetik eguneko ia hori gehiago isuri degula lehen zegoena baino, oainindikan ere 0,1 miliatik besterik ez dago 0, gaur egun atmosferan. eta horrekin egiten da bizitzaren egitura guztia. Pentsa zerakarpen alhalmendauuten ostuak zeo ba, bi hori bere ganattzeko. Hori bihurtzen da landaren bitartez elikagaietan egurrean zuran, eta baita eraematen du leku gaur eguner etengabeta eraa bezala erretzen ari geran ikatz, gaz natural eta petrolio, De deposito izugarri horiek, Geroz da izugarritaun gutxia dutena beraz. Gainera ura behar da eta ura xurgatzeaken berakin batera, sustraiek e, bizitzerako beharrezkoak diren elikagaiak elikagai kimikoa jasotzen ditu. Batez be, beraien artean nitrogenoa eta fosforoa. Goyek lurrean aurkitzen bai dira. Izaki guztiak eta landareak hori hortan bereziak dira, oso egitura fina dute. Miniaturizazio, Charmangarri eta mirariak dira. Energia kopuru berbera bat ezin da bi aldiz eta bili ze bere kalitatea galdu egiten du. Argia kalitate gehiago du, beroak baino. Eta... izan dugun miniaturizazio horren eraginez, tamainoak eta erabili behar den energiak ere parezpare joan bardura. Ez itzake zentzuzkoa izanen, eskuko erdulari bat lurrin makina batekin martxan jartzea, arrazo ibera atikan, Bizidunek, energia kalitatea handikoa behar dute, argia bezala. Baina, euskitik datorren energia horren miliatik bat bakarrik erabiltzen dute landareok. Argia eta gero beste erradiazio berezi batzuk, baina bati bat argia. Eta ematen du bizitza horrela antolatu dela, basoetan ere bai. Eta ez zindula gehiago aprobetsatu. Baina horrela evoluzionatu du. Ematen du ez duela askolan egiteko evoluzionatu. Baizik eta aliketa energia inberzio txikienarekin bere egiturekin lur guztia bizitzaren festaz estatzeko. Argiaz aparte, bizitzak eta suaitzak helikagai kimikoa behar dituzte eta gauz guztietan bestela, katebegi ulenak markatzen du zenbateko ekoizpenaek bidezeketen. Oroko horrean behitzen badio dugu lurreko sistemei fosforoa izaten da mugatzaile nagusia. usia. Nitrogenoera izan daiteke, baina hauena normalez denboraldi baterakoa izaten da. Nitrogenoa izugarri aberatxa da atmosferan, baina N2 bezala dago. Eta modu horretan, ezin dute landare gehienak surgatu. Lurrean dagon nitratu lotutakoa beste formarik ez dute surgatzeko. Horreatik hand, munduko lureko sistemek ekoizten eta ematen dikuten elikagai guztiak eguzkitik datorren, argi eta energiaren frazio txiki batekin mantentzeko gai dira tandariak eta bereziki gaur ekarri ditugun basoak. Basoa da lurreko sistemetan egitura kompleksuena duena rez lehen esan bezala, baooian kara izango litzake hori. Gizakiak apenaz eskus hartu diona. Ero gizaki ohendikan rekolektore eta hiiztari bezela talde txikietan hoianaren baitan bizi zeneko garaian. Berez basoa oso egitura konplexu eta trinkoa da, bere zuhaiz, zuaizka, landare igooki, epifito, goroldi jo iratze eta guztiekin, eta bertan bizideen, animalian mota guztiekin ere. Baina gizakirean aurrian, oso auskorra da. Eta horrela daude, gaur egun gurean ere bazoen egoerak. Basoko pieza agusia zuaitza da. Ostoak dira eta Oiekin batera sustrai gazte fintxuriak bere parte bizila. Baina bestelaako sustrai enbor eta adarrak, bere euskarri eta garraio sistema dira. Ostoen banaketa basoan zehar nola dagoen kopa antolatua, maravila bat dela horekan esan genezake. Datoren argi hori Eta behar beharrezkoa den urko puru zehatzabakarek ere baiiz mantentzeko berdetasun ederregu. Norbaitek esan du, itxazeko urgeruza konplexu egoa dela fisiko zenografo batek deskri esan, eta poeta bat behar dela. Berdin, esan genezake, poeta bat behar dela, modu egokian Zuaiz bat zer den adierazteko. Zuaizek Ardaz bat jarraitzen dute argiaren norabideak eta lurraren gravitateak markatzen duna. Ostoak, aizearekin mugitzen dira, Zeobia xurgatu, ura askatu, gero vaporizazioen bitartez, momenturen batean laino bi eta gero euri bihurtuko dena, eta bitartean datorren argiaren parte txiki bat hartzen dute. Eta bestea, izla egiten dute, bat utatik besteetara, beko ostoetara heldu Eta baita ere, berago dauden basoa azpiko, suaizka, goroldio, iratze, igokari eta baita ere, enborreko zirrikutuetan eta lurreko goiko genuzuetan bizi diren alka-alga mikroskopioetara. Ekoisten den materia organikoa ura behar du, baina batipat ipat, zelule mantentze eta behar diren elementuen garraioa izan dadin. Oste da digaltzen da urrori. Eta horrek mantentzen du fluxua. Da ordain, geion, e, ordain du beharreko gehigarri bat bezala da, baina hori ere eguzki energiak ordaintzen, e, o, bai, ordaintzen du. Eta honek baita ere baldintzatzen du euria eta lurrinketa. Ur gutxi bada, askundea eta produzioa motela da. Ur asko dagoen lekuetan, baina elikagai gutxi, baita ere, askundea motela da. Eta hori gertatzen dena, baso basotropikalak biltzen duen Amazonia inguruko leku askotan, jendeak guztetuenaren aurka. Horako baldintzetan, behar diren kimiko gehienak, suaitz eta bizibunean gorputzean daude eta askatuta usteltzen dian momentuan bertan berriro surkatzen dira beraz zoru horiek oso oso pobreak dira eta bakarrik an erreezkero landaredia eta askatzen dituen elementuekin egin daiteke gustaren bat edo beste jaso baina lekuara laistera gortzen da aldiz gure inguruko ingurune peleko basuetan, oztogalkorrenetan bat ipat, eta ari gehiago mal, malda aldapatxuetan daudenetan, gure inguruan kasu. Hor galtzen den elikagaiak gorakoko eztaietatik geizten dira uraren igadura eta garraioaren bitartez. Gero, basoko orbe elazpilan, ematen den kompostaia leunaren bitartez, pixkana-pixkana, elikagai horiek lurera, azkatzen joaten da, eta horregatikan lur horiek oso fertilitatea hundikuak izaten dira. Horregatik gero, desbrosatu eta elikagai gune garrantzitsuak izan dira, baso hauek zeuden lekuak. Baina Ameriketako estatu batu eta Kanadan eta Europa eta Asiako hainbat ingurutan. Honek lurraren garapen badakar dakkar, arekin batera, landaretzea batera. Eta lur garatuero heldu eldu batean, <coughs> lurrak alakkoa ezeugarriak hartu ditu, bere konplexu Nun bertadi pasatzen den ura, ango partikulekin elkarkinzan aldatzen ditu bere oso gaiiak batzuk hartu beste batzukutzi eta azkenean bertatik ateratzen den ura oso konsentrazio basukoa izatzen da. elikagaietan eta gainera konsentrazio uniformeduna hau da oso kalitatea ondikoa. haitzek, igaduratik babesten dute. Ez dago ikusi besterik, zenbat lur joaten den, lurra zaletik eh, arroetan. Eta usta biltzen dian lekuetan, eundaka, edo milaka aldi handiagoa izan daiteke galera lurrarena, baso bateatik galtzen darena baino. Hori errez, ikusi dezakegu, Euriza zaparra baten ondoren, Ongi egituratuta duen lurra duen arrobatian, nola behendikan ura garden samarra daraman ibaiak, edo igadura ondia duen arrobatean segituan loitzen delarikan. Basoko zorua sorua lurra oso aberatsa da onjoetan. hauek materia organikoa erabiltzen dute beste eroritako gisakien deskonposizio tatikan gainera basoko zuaitzi garaienak eta espezie dominatzaileak hoztuaren bitartez nolabai kontrolatu egiten dute parte hortako, ekosistemaren parte hortako bizidunak. Onjoak, filamento batzuk garatzen dituzte, miselioak, eta askok, elkarrekin txasotzen dituzte zuaitzen sustraiekin. Nun, elikagaiak eta ura elkarturkatzen duten. Batzuk hain intimo kilotu daude daien artean, zuaitz bakar batzuekin, espezie bakar batzuekin elkartzen direla. Eta ematen du, Zuaiz motabakutzak bere onjo kortejo esklusiboa duela. Denboran zeharko evoluzionatu izango balute bezala elkarrekinza hortan. Bazoko zoruak, zoru solu guztia bezala, baina bereziki, sekulako intxektu txiki pilua ditu. Kolenboloak, ugarienak eta akaroak. Baita ere, shi share kopuru isugarriak baina detalia bezala kontu hartu dezagun bakteriak oso ugariak direla lur horren ere datu bezela bakteria hoien pisua bestelako bizirun animalia guztien pisua baino hamdilagoa izaten da normalez baso batean eta bestelako animali interesgarriagoetara izakiaren zat ikusgarriago direne, hori ere da aparteki basoa eta horien bizileku. Izein degulu hurrean bizitiren ez. Baina, soaitzek, lehen esan bezala, zura da bertako helikagirean osia. Intxektu ugari mantentzen dituzte. Oso arraroa izaten da bertan izurriak sortzea. Ez baldin badira, lehen esan bezala, landatutako basoak edo plantazioak, pinua eukalituak aso, prosesionarea behitu besterik ez dago. Zurbizilak, illa eta ustela, sekulako fauna anitza mantentzen dute. Kakalardo tamaino guztietakoak, kolore guztietakoak. Aieta egik asko eta asko, Onjoekin, Elkartrukean bizirenak onjoak biguntzen du zura, Kakarralardoak, bigundutako zur eta onjoaren partea jaten du. Uztelutako egurrean, milaka eta milaka izaki txiki bizi dira. Gure zatikusgarrienak, kanpoan daude, hegasti eta ugaztunak basoan oso irudi Ezan guratzua ematen digute, baina hauek lehen kontatutako kategustiaren gainean, haren eragein haren menpe bizi dira. Bede da denak egitura konplexu denak. Erresistentzia maila izugarria ematen dio bazoari, baina oso hauzkorra da gizakiaen aurrean. Kontzientzia hartuko ez bagenu, laizte her, baxo itxurazkoak egiteko ditugu, baina piztaje eta ustiapen gehiagizkoak lurra galtzen jarraituko luke horreatik hemendikan deitzen dizuet ezagutu ditza zuen zuen inguruko basuak eta maitatu, Modurik, hoena baita zain ditzagun eta berreskulatzen hututz dizagun. Almena handia dute ba, landareak berez daukagun klima honetan. Eta bukatzeko egiazki esango dut, basoak eta hoianak, egun kortasuna ematen diole paisaiari eta dauden elementurik positiboenak direna. Eta gainera, ongizatearen, bermerik eta adiereslarik gorenenak dira lurrean.